Спокійно не панікувати, не втрачати надії. Навалююсь на двері, заперті наглухо, стіни бетон. І зачепитися нема за що. А готувалися ж, ти як готувалися до цієї ночі всю весну і все літо 44-го року. А втім, для мене підготовка почалася ще раніше. Стою зі зв'язаними руками перед командиром Червоної армії. В його стомлених очах стільки презирства до дезертира-перебіжчика, що я прочитав у них собі вирок ще до того, як він прохрипів моєму конвоїрові. Навіщо б привів сюди цю сволоку? Міг розстріляти на місці. У мене і без нього турбот повний рот. Так безглуздо загинути від рук своїх. Внутрішньо. Я був готовий на всяку муку, тільки не на цю. Підстав для розстрілу більше, ніж досить. армія затримав мене у цивільному одязі біля лінії фронту. При обшуку у кишені піджака виявив дві німецькі листівки, так звані «перепустки у полон». У них із зухвалою категоричністю твердилось, що Червона армія розбита, Ленінград – оточений, що солдати фюрера уже обстрілюють Кремль. І пропонувалося, здаючись у полон, де чекає малонерайське життя, мати при собі комплект чистої білизни, Мило, казанок і ложку. Командир читав листівку повільно в голос. Вилицювати обличчя його блідло від гніву. Куди ж ти, паскудо, подів казанок і ложку? Із чого хлептатимеш на тім світі гітлерівську юшку? Я мовчав. Як йому сказати про мету моєї прогулянки, Біля лінії фронту. Та й чи повірить? Командир наказав відвести сволоту, тобто мене за і там тоді я зважився. Хай нас залишить удвох. Виразно глянувши у бік вартового, звернувся я до командира. Він здивувався, але вимогу мою задовольнив. Виконую спеціальне завдання командування, сказав я. Листівки ж прихопив на випадок, якщо не вдасться уникнути зустрічі з німцями. Чим ви можете це довести, тон командира ледь пом'якшав. На жаль, нічим. Подумайте самі, товаришу, чи доречні при зустрічі з ворогом різні довідки і посвідчення? Командир замислився. Я не дуже сподівався на благополучний кінець. Та, мабуть, було в моєму голосі щось таке, чому він повірив. Ми розлучились з друзями. Довіряти – не довіряти. У тилу ворога це питання життя і смерті. І коли треба було вирішувати вже мені, я згадував свого знайомого командира, його довір'я Авансом. А було ж усяко на війні. У дні суворого випробування на міцність, характеру, на стійкість Знав я людей, на словах – кремінь, а на перевірку – трухляк Не приведи доле обіпертися на такого ускрутну хвилину У січні 1942 року на Дніпропетровщині гітлерівці захопили групу наших товаришів я втратив зв'язок із підпільним райкомом. Поліцаї шукали і мене. На моїй квартирі вчинили трус. Звечоріло, і я подався у степ. Ніч застала мене на околиці хутора солдатського. Примітка. Назва хутора змінена. Тут жив учитель місцевої початкової школи Василь Іванович Перекатов. Примітка. Прізвище змінене. И с этим человеком я в свой час, как то кажут, пудсоль съел.